Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen igen att lyssna på programmet Toner och tankar. Här kommer vår musik. Ja, det var alltså lund studentsångare med vår vårsång. Den som vi känner mest igen som glads och som Fågen. I slutet av den här veckan så har vi Valborsmönes och 1 maj. Jag och min fru vi bodde sex år i Lund 1992 till 1997 och brukade gå och lyssna på studentsångarna både Valborsmönes afton vid platsen vid sextiden på kvällen med sång och mösspåtagning. Och sen på 1 maj på universitetshusets trappa bredvid den blommande magnolia-träden. Den som också brukar sändas i tv. Och här kommer längtan till landet. Eller som vi mera säger. Vintern rasat ut. Lund studentsångare. Vintern rasat Det var i Lund som jag blev bekant med Magnolian. Upptäckte den dels i de här vackra Magnolia-träden nära universitetet och i Lundagård som parken heter, ganska nära domkyrkan. Eh, och eh, blev fascinerad av de där fantastiska blommorna med de här tjocka, mäktiga sydländska bladen, blombladen. Men jag har upptäckt sedan jag flyttade till Norrköping för snart tre år sedan att Norrköping är en riktig magnoliestad. I förra veckan blommade många magnoliaträd för fullt bland annat det som eh, brukar kallas det tidigaste magnoliaträdet som står eh, nära en husväg, vid Strömspromenaden ungefär i höjd med Hospitalsgatan. Och så de ståtliga magnoliaträden vid de engelska radhusen på södra promenaden nära idrottsparken. Här ska du få höra en dikt om Magnolia som jag skrev under lunda åren. Magnolia Magnoliorna håller mig fången, inte bara i maj, då de härskar, behärskar mig.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 Det här upplevde jag en vårdag i Lund. Idag kom sommaren till Lund. Överföll oss alla. Som i trans kom kaffekorgarna fram och shortsen och utemöblerna. Under dagen växte magnoljaknopparna ut ett par centimeter. De gamla damerna med vinterkappa och pälskrage Såg lite vilsna ut som de kommit direkt genom en bakdörr från ett fjärran vinterland. Idag kom sommaren, överfallande, överraskande, välkommen. Jag läser en dikt till för den jag ändå håller på och den heter Förskyt blommar och det här skrev jag för bara ett par veckor sedan när jag åkte min vanliga tur med Ösjetapendeln från Norrköping till Skenninge för att arbeta lite grann i Pingskyrkan i Skenninge. Förskyt blommar. Förskyt blommar bredvid i perrongen på Mjölby station. Jag gläds åt de lysande gula kvistarna fulla med blommor. Men jag minns Forsytejan i vår gamla trädgård i Strängnäs. Den var inte lätt att få bukt med. Höll på att ta över ett stort område. Det är några trädgårdar sen nu. Nu är det enbart glädje med Forsytejan. Nu när jag bor i lägenhet på femte våningen. Här kommer Lund-studentsångare ännu en gång med Sköna maj välkommen. Den är egentligen Majsång. Sköna maj välkommen till vår byggn igen. Sköna maj välkommen våra lekarställd. Känslas gud att landa, känslas gud att landa väl. Jag hade ju några tonår i Norrköping på 1960-talet, jag hade ganska nyligen då kommit hem från, till Sverige från Indien där jag levde som missionärsbarn i ganska många år. Men jag minns första maj på 1960-talet i Norrköpings pingkyrka den som låg eh, i kvarteret mellan St. Persgatan och Hantverkargatan hette det då och numera hette den Skomakargatan. Och det brukar alltid i Pingsförsamlingarna vara ungdomskonferens på 1 maj. Med majtåg på stan, det var, vi tog ingen hänsyn till att det var arbetarnas dag utan vi var ute och tågade på stan med blåsorkester och plakat och inbjöd till kvällens sång- och musikmöte. Flickorna i kyrkan hade ofta en ny dräkt eller klänning och pojkarna kanske en ny hatt. Under ett par tre år där i tonåren så var jag också bärare av hatt. Och så här kunde det låta på kvällen när strängmusiken sjöng, lycklig är jag. Ja, den här våren har vi en följetång som vi lyssnar på. Georg Herrens revolutionär av Iva Lundgren, utgiven 1975. Uppläsare är Sibylla Pettersson, Vetlanda. Och jag gjorde inspelningen med henne 2011 tror jag det var. Och innan vi lyssnar på dagens veckans avsnitt så hör vi ännu en sång med strängmusik. Till exempel från 60-70-talet. Jag fann vad jag sökte. Den unge metallarbetaren och revolutionären Georg slits mellan två världar. Det är kampen för rättvisa för arbetarna å ena sidan och så väckelsemöte på Fällsens armén och kallelsen till frälsning å andra sidan. Och här kommer vi in i berättelsen. Musik. Så, more Gick, men istället för att avta kröp oron allt djupare in under skinnet. Den blev till en ständigt närvarande, malande och gnagande känsla av otillfredsställelse och meningslöshet. Han spelade kort och drack lika tappet som någonsin, men fästandet hade tappat glansen och pokespelet kunde inte skitla nerverna lika intensivt som förut. Ändå gick det an på dagarna när Georg hade jobbet att intressera sig för och på kvällarna när det trots allt gick att slå el några timmar i glada vänners lag. Det var värre med nätterna. Geoj hade börjat få dålig nattsömn. Han som alltid sovit som en gris kunde ligga vaken i timmar och snurra i sängen. Otaliga gånger försökte Georg reda ut de vindlande tankehärvorna. Gång efter gång började han resonera lugnt och kallt med sig själv. Du vet att religionen är en förbannelse, ett opium. Du vet att prästerna är i maskopi med kapitalet och militären för att hålla massan nere. Du vet... Vilka vansinniga orättvisor som begåtts och begås i religionens namn. Ja, ja, men Gud kanske finns ändå. Prästerna och kyrkan har kanske förått honom. Jesus var i alla fall inte som prästerna. Han gick aldrig förtryckarnas ärende. Det finns kanske något gudomligt i tillvaron och något som blivit förått på vägen och förvanskat. Som hos mor till exempel. Där var det stopp. Det gick inte att formulera det som hade med mor och hennes gudsfrukten att göra. Det var så närgånget och ömtåligt. Det vädjade till tårarna. Alltså måste det bekämpas. Det gick inte att tänka på det i ord, bara i bilder. Och bilderna avlöste varann. Mor med bibeln i knät. Må med sandboken i hand, mumlet av mors bönor inifrån kammaren när man var hemma på besök. Aldrig ett ord för att man var ute och sök och levde rövare. Men kom man hem en kall vinternatt efter att ha varit ute och rumlat så stod det varm mjölk och väntade på köksbordet. Mors georg behövde något värmande när han kom hem och det fick han. Det stod färdigt och väntade på honom. Och han drack och värmdes av hennes kärlek. Sådant kan man inte formulera i ord när man är 19 år. Och har tagit till uppgift att omstörta samhället. Men man kan se det och känna det. Kanske fanns det något gudomligt i tillvaron. Det de talade om på Frälsningsarmen var något annat än det som prästerna mässade om. Det var inget överklassförtryck i det. Kunde det ändå vara ett opium? Det måste vara fel att förneka det gudomliga som Katar Dahlström gjort och bara komma med hat och våld. Livet var inte sådant att allt kunde lösas med sådana medel. Det behövdes också sorden som kärlek och godhet. Och var skulle det komma ifrån om inte Gud fanns? Och så började tankarna måla och snurra igen. Om Gud finns bryr han sig inte om sådana som du. Du är en storsyndare fast du bara är 19 år. En av de värsta i Värnamo. En fördämning brister. Han rosar ihop på knä i sängen och börjar stöna. Gud, om du finns, fräls mig. Om du finns, om du finns. Ångesten kramar honom i nattmörkret. Men Geo ligger kvar på knä, kvidande, snyftande. Gud, om du finns, fräls mig. Till slut mojnar oron. Han kryper upp i bädden och somnar. Och när morgonen gryr är allt som vanligt igen. Georg låtsas inte om att han, revolutionären och agitatorn varit uppe och ägnat ett par av nattens timmar till att ligga på knä och ropa till den gud som han och hans kamrater gemensamt förnekade och bekämpade. Nej, så länge dagens ljus lyser över onda och goda är Georg en kask och modig samhällsreformator i blåställ. Det är en jobbig syssla att vara en framstående gudsförnekare på dagtid och en förtvivlad syndare som ropar till Gud om frälsning på nätterna. Men det är vad Georg håller på med. Och han lägger allt större intensitet i båda rollerna. Han har letat fram sin konfirmationsbibel som mor se till att han fått med i bagaget till staden Värnamo. Han kunde ju för skam skull inte sparka ut den genom fönstret när mor packat ner den. Med en fnysning hade han slängt den i en byrålåda och sen aldrig tittat åt den mer. Men nu dög den. När alla sov och det var tyst i huset smög revolutionären Georg upp och letade fram den svartpermade boken. I skenet av sin lampa sökte han genom dess tätskrivna sidor efter ord och upplysningar som kanske kunde hjälpa en syndare. Jag kände att det fanns något i den som rörde honom personligen. Att någon talade ur bokens ord direkt till honom. Och han fortsatte sina tårdränkta bönestunder. Varenda natt var han Georg syndaren som ropade och bad till Gud att han skulle frälsa hans själ, och varenda dag fortsatte han att leva sitt liv som geöj revolutionären som honade allt vad heligt var, och lik den sentida Saulus Fontassus andades hot och modlust vart han gick. Men tvekampen i Geors själ började allt att ta mustern ur honom. Ibland hamnade han i nattsvart förtvivlan och önskade sig själv döden. Ibland slets han mellan de båda polerna i sitt liv så att han trodde att han skulle mista förståndet. Han sök och svor ihop med kamraterna, men när han blev ensam plockade han fram sitt sånghäfte från frälsningsarmen. Och sjöng för sig själv sångerna om blodet och korset och frälsning från blodröda synder. Och hela hjärtat svämmar över av längtan efter befrielse och förlåtelse, efter rening i Jesu blod. Idag står Georg i svärven igen. Han ser blekare ut en vanligt under sotet. Ångesten ligger på lur i hans mörka ögon. Men annars är allt som det brukar vara. Det är fortfarande full rush i verkstaden. Ryssen är ännu i behov av svenska granater och Lundbergs mekaniska har ett lönsamt kontrakt med grannen i öst. Handgreppen sitter i ryggmärgen vid det här laget och Geoy behöver knappt tänka på vad han gör när han snurrar på sina rattar och vevar och följer sin lilla del i det jättelika internationella maskineri som sakta men säkert pressar fram de europeiska centralmakternas nederlag. Men Geoys tankar är fjärran från alla stora små politiska funderingar idag. Han har nog med sitt eget slagfält och den kamp som rasar där ser också ut att slita en hel värld i stycken. Han har upptäckt och erkänt sitt oerhörda behov av försoning av Gud. Det är som om ett hav av återhållen längtan släpps loss någonstans och det börjar hota att spränga alla fördämningar. Hur ska jag kunna tygla detta? Vart är jag på väg, tänker han hjälplöst. Men han kan inte stå emot detta hav av kval och förhoppning som är på väg att slita honom med sig ut i det ovissa. På en färd utan fotfäste i den gamla hemtama verkligheten. Och när alla justeringar är klara och maskinen snurrar och spinner. Och svärvstålet äter sig fram genom ett nytt stycke järn. Griper efter i kransen med en drunknades heta drift lutade över sin svarv för att det ska se ut som om man är i färd med att syna den pågående svävningsproceduren. Trasslar han fram över innan innandöme sitt tummade och solkiga exemplar av frälsningsarméns fälttogshäfte. Han tittar sig hastigt omkring för att försäkra sig om att inga levande varelser är på väg i hans riktning och kan komma att överrumpla den bistre våldsagitatorn under denna sysselsättning Sedan bläddrar han snabbt och med redan förvärvad vana fram sina älsklingssånger och han böjer sig lite djupare över svarvstålet och börjar sjunga Är du sjuk och tung om hjärtat Säg det för Jesus Säg det för Jesus Tryckes du av dolda synder Säg det för Jesus just nu Geoi sjunger vers efter vers och han kan inte längre hejda tårarna. Det rinner ut för hans sotiga kinder. de droppar ner på sånghäftets blad och han bara fortsätter att sjunga. Ibland märker han hur det fräser till när tårarna faller ner på det heta stålet. Men geoj reagerar inte. Stormen där inne mojnar när han får sjunga ut de enkla orden i sången. Säg det för Jesus. Säg det för Jesus just nu. Han kan inte förklara det själv. Det stämmer inte med hans övertygelser eller hans världsbild. Men att få sjunga om Jesus, om det så är mitt i en larmande verkstad med en fräsande svarvstol som enda åhörare. Det gör gott i hjärtat och det lättar på trycket. Att bara ta ordet Jesus i sin mun. Det är obegripligt, men det är som balsam för själ. Lite lugnad, en aning lättad stoppar han tillbaka sånghäftet i fickan och stryker tårarna ur ansiktet och återgår till att vara den gamla vanliga georg igen. När signalen går för middagsrasten är han åter den fräna och stenhårda revolutionären som intar sin naturliga ledarroll i gänget och frikostigt strör vordomar och bejublade spydigheter omkring sig. Men innanför overålen bär han frälsningsarméns fältogshäfte och han vet att han ska plocka fram det så snart han kan igen. Och mitt i det uppslöppna kamratgänget seglar en liten melodislinga genom geos, medvetande följd av några underbara ord är du sjuk och tung om hjärtat, säg det för Jesus, säg det för Jesus. Nästa vecka blir det fortsättning på berättelsen om Georg. Det händer nu och då att jag spelar just den här versionen av Just a Closer Walk With Thee, Låt mig vandra nära dig. Christina Gunnardo sjunger för oss, jag tycker det här är en väldigt njutbar inspelning. Som tema för andakten vill jag ha Inre ro och vila. Och jag läser för dig några ord från Salta salmen 62 plockar några rader från den salmen. Endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning. Min borg, jag ska inte vackla. Endast i Gud har du din ro, min själ. Ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning. Min borg, jag ska inte vackla. Hos Gud är min frälsning och min ära. Min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. Förtösta alltid på honom du folk. Utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. En bristvara i världen är inre ro och vila. Den som har inre ro och harmoni kanske inte tänker på hur vilken skatt det är, vilken rikedom det är. Och erfarenheten med Bibeln och den kristna tron visar att Jesus, Guds tron Bön och bibelläsning, andlig sång, andliga samtal, det ger inre ro och vila. Hoppas du har hittat den här vägen till inre frid, min vän. Jesus Kristus är vid din sida och lyssnar på dina ord, vill lära dig om frid och ge dig frid. Låt oss be. Herre du har sagt min frid ger jag er Hjälp oss att ta emot av din frid och inre vila Var med varje lyssnare Amen Du får vila i Guds händer sjunger Alvar Edin för oss igen Originell och fin inspelning du får vila i Guds händer Vart en livets väg dig för Du får leva i hans omsorg under allt du gör I problemen ger han styrka Och en utväg för dig då Du får vandra i hans närhet den väg du går Du kan möta alla dagar Om en skuggor syns ibland Bakom molnen lyser solen Som en hälsning från Guds land Ger dig glädje och din fader känner den. Du får vila i Guds händer tills vi möts igen. Och så kommer ibrakören med sök vilan i gud. Här avslutar vi veckans program med att höra Strängmusiksång igen. Jag vilar i Guds hand. Tack för att du har lyssnat. Välkommen igen nästa vecka om du har lust. Ha det så bra! Igår, idag. Du är den samme Du är den samme till evigt tid Du är min styrka när jag är svår Du är mitt hjärtas frid Var jag än möter så finns du där Du är den samme till evigt Som är alltid värd. Till du är den klippa jag bygger på, du är mitt hjärtas fri.